Bismillah, alhamdulillah, assalatu, assalamu, ala rasulillah. Ušli smo u treću trećinu. Prva je, kako ide no, prva trećina je rahmet, milost, druga je maghiret, je oprost, a treća je otkup od Vatri. Sad Allah oslobađa Djehenema koje je zaradio Djehenem, ova zadnja trećina Ramazana. Pa eto, u itikafite se, danas ja se ulaze u itikaf, od ikindije. Pa ovako, kad imate vremena sutra, zaniti te prek sitra od podnije, dok indije ostaniš u džami. I rekniš, ja rab, bi ja bio u itikafu kod tebe tri sata. Idemo niskim pričat, uzmite esplik, kuran, zikri, šuti, samo šuti. Da ne bude da si došao u džami s nekim da se ispričaš. Ako ćeš se ispričat s nekim, idi tamo, najdi napriko će se ispričat. Je Jel fina ideja da kariš sam sebi, Allah zna, da si bio u itikafu tri sahata. I malo možda ti Allah nešto pošalje u glavu za ta tri sahata ovde u džamiji. Jer ovde su frekvencije drugačije u džamiji. Ovde Allah šalje drugačije frekvencije kad si ovde u njegovoj kući. Pa bilo dobro, evo, nadam se, bar će neko ovo skontati i poslušati, pa će se u kafit dva, tri sahata da osjetiš ljepotu i ljubav prema džami, jer su u kući. Danas je toplo i drago mi da je toplo. Meni se samo živi pravo kad je ovako dobro toplo. Onda mi nigdi nije sto deno. u podromu, ti ko zaviniš vruće i meni je tuž van. Sad izađe mokar, nesmitam. Mog se vazdan znojit, ne treba ni potkošlja, ni sušenje, ni ništa. Što je, ne smrdi, rekao kad se ga pitali koliko je sretan u životu, vidi mezarove, ljudi pisali 3 dana, 10 dana, 15, kaj, kako velike mezarove malo ljudi živili. Nije, kako oni su živili dugo, nego tolko sretnih dana imali. Znate koliko napoleon napisao da ima sretnih dana? 14 dana čini se da je napisao. Napoleon Bonaparte, taj veliki vojškovađa imao samo tolišno malo sretnih dana. I onda kaže, u nas ljudi napišu presmrt, voliko je sretnih dana imao i toliko mu zapišemo da je živo, ono nerečinuju da, da je živio. A veli nas Rudin Ja, ako večeras ovde umrim, na mojem nišanu na pište, umru, a nije ni živio. Znači, ni jednog dana sretnog. <laughs> da, Bog, sada ću vam. Bolio se je bio sigurno sretan čovjek, taj nasrudin hođa, zvali tako, volio se šaliti. Pa je Pink Amberi se šalio. Lijep se šali, kad se negdje nako nasmiješ, odmah ti olakša, o, o, o, ne znaš ni šta ti se desi, ali ti bude fino. Ovako, u ovom 21. džuzu, imamo ajet ko hoće da ide Allahovim putem ne mora puno pitat veledine džahedu pina ale nehdi ennehum sugolena oni koji se trude na našem putu baš se trudi mi ćemo i kaže Allaho putiti bez pitanja ne moraš puno pitat ako te nekad nešto nije, ja se neću, jarebi, daj mi neki znak pošto vidjeti kako ćeš dobiti veselullah Vatakulla vaju je alimukumullah. Bojte se Allaha, Allah vas uči. Pitajte Allaha. U tu pitajte neki yarabi reci ja ne znam, dem dem reci, dem pokaži, daj mi neki šaret pa spit. Dobiješ. Samo reci Jarabi, daj mi neki znak, dobiješ znak. Al mi nećem odboga, Boga tražiš, sad ti pitaš. Hođe, možeš li vitre da trećemo negde na drugu stranu? Možeš li kamat uzi? Pa ćeš naći nekog, možda nekoga ko se Boga ne boji, pa reći pa dobra, tu uzmi malo sebi. I leto dadni tude. To je ono kad ti mudruješ, a ne trebaš da kadeš, ja, arabi, daj mi znak, neki. Ja sam čak, ali teško sam, ne smijesam, ali kao še Bogom zaklijeti jednoj osobi, bližoj rodnih rekao, ne, zakuni se Bogom da se zakljata, da ti sve dadnimo. Hajde, zakuni se Bogom da smiješ uzeti. Kao je, ne smije, pa ti vidiš, ne smije, ni ja. To je ono kad se treba zaklijeti Bogom, hajde, zakuni se, da si sirotinja. Jo ovdje zbog ovoga, ko se bude trudio, Allah će ga uputiti tim putovima. Ovdje Allah govori o kršćanima, bizantincima. Rum, Rum se zovu bizantinci, zapadnjaci, kako god hoćete. Sura se zove kršćani, rimljani, bizantinci. He, Sura u Kuranu se zove tako. Nekad ti ne ide u glavu, vidi, he, Kuran, Allah nazvao suru Rum. Jer je ovdje rečeno da Allah kako bi rekao, ili muslimani su bliži kršćanima od Bizanti, od eh, Perzijanaca. A tada su kršćani bili potečeni do nogu. Znači, propali sto posto. I onda Allah u Koranu objavljuje, tek objav objavljuje, ulazi u Islamu Mekin i Allah objavljuje Koranu i suru Rumu koji kaže, pobjedit Bizantinci, Perzijance. Ubrzo, za nekoliko godina. Sam se sad neko koji je skoro spropao da on pobjedi. I onda se mušljici samo ismijavali Pengambaru šta to o Bog objavljuje. O kršćanima Allah govori. I desilo se čudo, za devet godina kršćani Bizantinci su pobjedili Perzijance. Evo tako, ovdje surata govori. To je Perzijance koji su vatru obožavali. Oni su ipak bili ideologi poklonici u odnosu na kršćanje. Pa je rečeno u Kur'anu da su svećenici, bliži muslimanima zato što se karima među ima koji se ne ohali odnos na Izraelčane a vamo i do poklonice oni ću još dalje hajmo evo idemo ovde imamo ajete koje ja učim zajitra i na veće nakšam uvijek učim evo da ih proćim pa da sabilježimo i vi da čudnete ajete koje ih zajtra proći Allahu namiri sve što ga taj dan provodi i na dunjalku i na hiratu znači što god danas profilaš Nisi uspio rad, sve će Bog namiriti. Zbog ovih ajeta koji Allah Allahovih, a to jeste bila. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun, wa lahul hamdu fis vel ardiva ashijim tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayiti wa yukhrijul mayita minal hayi, arda ba'da mautiha wa kedalika tukhrujun. To je 20 sekundi, a to nije minuti. Za pol minute zaradiš da sve što te danas prokhula Bog ti namiri. A najveće je s proći svu noć što, mo, što te promaši, Allah će ti namirit. I sad se ti pitaš mora se to naučiti naprijed? More, Allah mi. Evo, kunim se Bogom da more. Samo mjesec dana učiti, najviđe vi kako samo uđe u glavu. Koliko nam i mjene, ima u glavi koji nismo, ne bi nikada naučila, slušaš na dnevniku, po glumica, glumaca, jele, sportista. Pune nam glave, haluka i ko zna čega nema u našim glavama. Poutiraj nešto u glavu i od, od Allaha. Eto, ja to učim na već 15, 16, 17 godina, ne znam tačno. Ali ima dugo godina, ja ovoj zajtre najveće uvijek učim. Jer i meni fulam ja, ne, i meni svašta fali. Pa, rekao, nadam se. Kao ono, Allah međirni mine nar, i to redom učim. To je nemoguće da zaboravim. Allah međirni mine nar, ono da tela spasi džahnema. E dalje, od njegovih a znakova Allah govori, jeste što je od vas stvorio vaše žene. Ovdje, evo, Allah govori, od nas je stvorio žene. Jer od Adema, njegovog rebra je stvorio ženu. I sad dolazimo putem spermi, do, uvacivanju uh, maternicu, dolazi do stvaranja insana, nas i tako dalje. Ali šta oće Allah da kaže? On je učinio da između vas postoji ljubav. To što ti voliš ženu. I to je jedna razlika ljubavi. Ja bolio kad ne bi to nikako mišali. Ljubav prema djetu, ljubav prema ženi, ljubav prema roditeljima. To je to, kada je pitao Aliju, Alija, voliš li ti mene? Kaže, ja resulala, pa voli, voli Pingambera. A voliš li moju čerku Fatimu, to mi bila žena, kaže, voli, voli mi nju. Kaj, kako voliš, otkoti toliko ljubavi u srcu. I on se zbunio, ta vrata znanja, Alija, najpametniji čovjek možda u istoriji, kako ga je ratam naziv, vrata znanja. A onda Fatima kaže, mogu li ja, resulala, mogu li ja reći, Da ona odgovori, kako se Alijas petlija. To što voli Allaha i tebe, to je stvar vjere što me Allah dao. A to što mene voli, stvar prirode koju me je Bog dao. A to što ti voli ženu, to ti je Bog dao da voli ženu. A to što ocaj mater voliš, to je opet isto Bože davanje preko krvi. Krvna sveza ne moj tu umješati, to nije ni nalik. Jedno je volit mater, drugo je volit ženu. To nije ništa, ni, kažu slično, nije ni nalik. Jeste razumili? I na mo što da znaš pravila, znaš prav, mjesto materije i mjesto žene. Kada ne bide konačno metno ženu napred, a mati je pozadi. I je otvorio prozor i viče: "Ženo, kušio ti." Pričao samo vam to. A Mateo užio on tamo je čovjek govori koji tu. On govori: "A mati pozadi, ljogomara je ubio jer je žena napustila." Znači, Dak od nas se ko je, ko je u kući borlavni. Žena pa je mati na drugom mjestu, a nije pravilno. Mati je na prvom mjestu, onda dolazi žena. Ali onda mati vidi će iz sina, ne pitaš materi je puš, materi? nego sam ženu pita, hoće li nju gruhat, ne hoće li materi gruhat? E tu je onaj koji je začorio, pa je izgubio ovu orientaciju ljubavi prema materi. Znači njegova ljubav prema ženika je učinila slijepim. Jeste razumeli? To su ti slijepci koji ništa ne ide osim ljubav. I to su bolesnici. Ta ljubav je bolesna kad ti sam vidiš ženo, ne vidiš materi, ne vidiš oca ne vidiš nikoga više i sam vidiš ženu na familiju onda samo žena na familija vredi a ne vam druga to je bolest ali ovdje govorimo da kad znaš da je od njegovi znakova to što voli ženu e nećeš onda zaboraviti Boga a kad budeš dio u vezi sa Allahom e onda će ti mati bit na mjestu onda ti Bog postavlja kako treba jer ti znaš da ti je tu ljubav koju nosiš prema svoje ženi, Allah dao nisi u školi učio kako ćeš ženu voliti Ne ima te škole koje nas uči kako ćemo voliti. Ali nas samo Allah uči kako ćemo to razvrstati. Pa onda kad to razvrstaš, onda si normalan. A sve ljubavi su nenormalne osim ljubavi prema Allahom. Kroz ljubav je pravo gledanje. Kao što je mržnja zasvijep i to je da Bog sačuva. Ali eto, čudne je ljubav kad je kad nekog voliš, kad je voliš njegovo šćene. Kad je mum hađi, neko došao da se požali na mene, Ja ću spomenuti u njegovu rečenicu, možda nije ispravna sa šarijata, ali je rekao, to je ljubav. Puno me je kudio, kudio, da me omrzni, Ja znaš kad ti nekog voliš. Ti meni moraš vazdan, meni je jedan tako kudio, kudio, reko čuješ. Do akšama mi ga kudi, ne mereš ga nakuditi, ja njega volim i ne nemoj mi ga više kuditi, nemaš potrebi. Nemereš, vazdan ga kudi, eto, ja priča, sve što ne volja, neke najveći monaklike, ja ga volim. Ja ga još više voliti, što ga ti više kudiš. Pa je onda Hadjar rekao tom čovjeku ja volim Hafiza, Hafizom, više u Djehenem nek s tobom u Djehenem. Ono da mu rekli, eto nemoj mi djeh, sad, djeh, šta sad, nemaš šta više priđa. Eto, volim senim u Djehenem nek s tobom u djehenet. Ne, s tobom u Djehenem. Ne volim tebe. I nemoj mi više kud, nemaš potrebe. E tako ću ja kad. Ja koga volim ne mereš ga nakuditi. Na, na, na Piši šta god hoćeš onim, radi, pričaj, prehaj. E to je to, kad nekoga, kad nekoga pravo voliš. To je opet čudno, ne in vol voli koga ti hoćeš. I kad nekog ne voliš i to je čudo odakle ti se pojavilo, što ga ne voliš? Treba bi se pita što ga ne voliš? Bilo koga, ali uglavnom to su ajeti za oni koji razmišljaju. Ovo Allah hoće da kaže i to zbog žene, matere, oca, komšije, kad voliš, ne voliš, ali ja bi sam je jedno rekao, budi sam pravjedan, ništa više. Budi pravjedan, ne moraš voliti, neće te nastavni dan Allah pita što nisi volio. Dakle, što si lago, što si potvoro, što si nepravedan biju. A teško je umržni biti pravijedan. Teško. Evo, kako ova mogo žena naprijed postati? Ne sam tu, ko zna kakvi sve ima čudni momentak, šta ljudi radi s roditeljima, kako se igraju. Evo, jedan i jedan danas mi jedna javlja... Mater, se nje su samatira, a ženega selo trebao sluša, he vidi kako svekrvu poštuje. Ona viče čovjeku pa da slušaj banom malo, malo više mati. Nemoj tako, mu što da kao dve od materije, ona će sluša. I jednom kad nešto izdero, namatir, je nešto izdere na mati, rodna je tamo da ima sudar. Pa ne možeš igrati s materom, ne možeš igrati s rotelom, fasovaćeš na dunjalku. Ovo kaže da ne bi fasovao. Kažni će vas Bog na Dunjalu, ne možeš igrati s rotelom. Nemoj dera se na nani, pa nek njemu pravu, nek tajmaže na mati i gotov. Kraj priče, fino griča. Pa ne on pa nek njemu pravu. A neko ne konta, ni tu. Mene malo upati, pa se ja malo smiri. Evo idemo na Lukmanove savjete, sam da ih pobravim, jer to smo već na, mnog, na mnogim mjestima pre, i, snimali. Kad je Lukman govorio sine, nemoj Allah od širka činiti, to je najveći zumi. Nek' si pjano dok bola, nek' si kockar, kurvar, ne znam šta da si više, sam nemoj Bogu širka činiti. sve će ti svoj kroz kad došo, zemlju grijeha. Nema je laho, ništa ravnatvjeru, čisto i kraj priče. Jeboj zerni bilo ja sam kad je i kad bi pio, jes' i kad bi krao i kad bi zinalucinio, pa kuš gore, ej, zamisli sada čovjek koji zinaluku zamisli krađe i pije. E kad je po saki, ima kad tebi ne išlo u glavu. Samo neka sirka boga na čini. E to je tu. Noči vjeruj čisto laho da je samo Allah moći, nemoje ništa sa njim ravnat, ni doktora, ni trojbekara, ni nikoga. Vjeruj dobro boga. Ono čisto, čvrsto. Nema ništa drugo vjera. Da tiko drugi mora pomoći osim Allah, ni drvo, ni kraj, ni bilo šta. Samo, te, ako ti Allah neće pomoći, ne mogu ti svi ljudi, džini, ne mere nikom pomoći. Ako ti Allah hoće štetu, bit će. E to je to, vamoš, zglaži, zglaži, svi mi mu greši, svi moramo skriniti. a nemoj samo Širka činiti. Drugo, kaže, čini dobro rotima, vidi, evo, posle Širka odmakare, čini roditeljima dobro, nemoj im biti pokorani, ali im dobro čini. Donesi drva materir, donesi kupi svega. Ta manda je mati vjeru promijenila, ona je tvoja mati, tvoj otac i budi mu dobar. Nemoj ga slušat u smislu da mu se pokoravaš. Jer samo se Bogu pokorava, a roditeljima se dobro čini. Činiti dobro je jedno, a drugo je biti pokoran. Bogu si pokoran, a roditeljima činiš dobro. Mislim da ste ovo sad razumijem. Ne ješ ti oca slušat u, u griješenju, a ćeš mu činiti dobro. Treće, ko šta god uradiš, Allah će to izvagat. Jer Božja vaga njihova naša. I ovako, evo ja sam svog žematlju, malo me mete tamo po i neke. Znači sve što uradiš, znači vidiš malo trunja, pometi, uzmi trun. Bog će vagati ovaj trun, jer je po kaže, nam je rađu, vidio sve naše grijehe i sve naša dobra djela. Pa je kada je vidio, kad nekoj trun iz njih iznese, i to je, pa i gamber nam je rađu, vidio, i noj trun. Pa njega mora Allah zvagati, svojom vagom, dobro. Nije u Boga vaga puno da vagate ž Pa eto, kad vidiš kamijen na putu, skloni kranu. Pa jedan se valja u dženvitu, samo što jedan trn s puta sklonuo. Mi vozači, svi smo sad skoro šoferi vozači, malo ko hoće sad kad kamijen sveti ili neko nešto nebaci, da zaustavi auto samo pol minute i da zaradi možda dženvitu. Da skloni nešto s puta. Da ljudima ne smijte. Svi zaobilaze. Nekom se da, nekom se ne da. Trebuje nekad testirati ovako. Stati, sklonuti se u skraj, metod malo veći, pa vidjeti ko će stati da vidiš koliko će ljudi proća neće, ili da sad ovdje pri džamiju meteš neku, nešto, evo, testirajte, a vidi koliko će džamatija reći, čeka da ovo sklonim, ili će svi prija ih ija priko kotoga, ili će reći, briga, ima ovdje neko ko čisti džamiju, ba da je, radi sebe skloni, ko šta te briga, ko čisti džamiju, skloni radi sebe, uh, ovako ja šta, šta mi naleti, treće, znači, e, klanjaj namaz, i to je treće, znači, tek na trećem je resio namaz, Na, na vodina dobra odvraća zlat nemoj se previše polirat kada hodaš ide do senstveno nemoj previše derat se kad pričaš ovako ko ja kad se nekad pojedim derat znači fin priča jer kada je najgoriji glas čije je najgori glas magarac kad revi on šeitana vidi a horos piva kaže vidi meleka jer u njega su oči koji vidi ultraljubičaste zrake horos to vidi a meleci su osvjetla nura. A šta Magarac vidi? Njegove oči vidi ono, kako se kaže, sunčavec zrake, ono, uca crvene, jer ja znam kako se to sad rekne, vidiš, jer šetan je dva, tri. Nisam slučan, samo znam da Magarac vidi vatru, vidi šetana. A horo zato kare, kad horos, kukurući, čini dovolj lahom, traže nešto. Hajri je tu. A kad šetan revi, uče, uče, bila nešetan rađena. Pa i oni ljudi, kad se razgalami, kad se pojdu derati, to je magarcu. Ne moj biti ono što, eto i ja samo bih sebi rekao da se ne derim, jer Pingamber se nije derao nikad. On je blago sa svima pričao, čak kad se na njega derali, on bi lijepo uzračio. Ali nisam imao Pengembere, ali evo, treniramo se, trebamo kada je demala, sniri, spusti. Da vidim gdje sam gdje prešao. Sura Sežda ima, e, nije isto vjernicu neće biti isto vjernicu grežniku, neće biti. To je to je jasno, to je Allah džalalühu Kur'anu kaže. Vači nešto priskoča, vači alah ta nek priskoči ono što Allah odredio. Vi u peingamberu imate najbolji uzor jer on je neprevaziđeni uzor, kako Allah kaže sure Ahzab. U svetom Hasene, ali u njemu uzor onaj ko vjeruje Allahu sudnji dan i ko se nada susretu s Allahom. Traži se u Pingamberu da od njega sledi da neka voli da bude e, To je najljepši model života. Jer ga Allah poslu kao rahmeta ili lalmi i umilo svim svjetovima, da, da ne bi mi sad sam mučili izmišljali kako ćemo živiti. Evo, idealni život, najbolji život je Muhammedov život, Muhammed alai salama, najljepši život. Pa malo proba i malo sunete u vas, ja karim sad pred, pred iftar, uh, ima li hurmi ovdje? Ima. Ko more sedam, ne pojdej sedam na, za iftar, da očisti organizam, meni malo preako za želdac moj, ali ko može, sedam hurmi i Eppingamber rekao jer to očisti organizam i čuva od sihira, i čisti od otrova, puni smo otrova. Pengamber, što rekuju i danas, nauka potvrđava hurmu koliko ona nešteti ni šačarašina. Pilo šta je, evo, smoku, maslinu, čim se Allah kunije, to je samka riječ o izranju, o, bilo čemu, slezi na desnu stranu i stavi ovako ruku, pa tako zaspi, kako se Pengamber naučio, jer se srce tako odmara ili, Nemoj previše ni za iftar, pa ti je onda tješko odihati, jer evo sad primjer, nauka kaže, ti moraš pojedi kilo sad meseca, dao si 25 maraka za kilo pečenja. 25. A organizmu, krv, koliko će ti uzeti jetra, ne znam šta tu ko radi, sedam deka, ti pojedi, pojedi ovaj kilo, isto će krv uzeti, isto mašina tamo, ona uzme koliko njoj treba, ono sve da u zahod. Pa nemoj u zahod bez ovdje dala, pa pare. jeste razumili? Uzmi sedam deka, pa ti kilo mora biti 10 dana, ja mora dvanec dana. Razvuci, krivo mjenica na dvanjezdana, bomu, uzmih ljeba šteftinica, to bez takve, što ću otići vani, to bez takve. Balj da ste, vadim, razumili, ono šteftinije nekide, ono, dalje. Evo, ja znam da imam još nešto, ne meram se sjetiti, mislim da je dovoljno što Allah poslao. Salamu najinu.